Якщо жінка сама не захоче, ніхто з нею нічого не зробить. Ну хіба, якщо вдарити її по голові? Покажи мені сліди боротьби. Нема? Ти забагато випила? Хон як. Свідків теж нема. Погано. Та ти ще й сама його впустила. Це вже зовсім зле. Якщо тобі потрібен був мужик, то при чому тут як? «І друзям не розкажеш. Соромно так, хоч ви не собі ріж». Усі довкола, а найбільше вона сама, завжди вважали Зоряну Короленко жінкою вільною, незалежною, фантастично розумною і надзвичайно вродливою. А тепер на неї показуватимуть пальцями. Ні, треба втікати. Взяла телефонну трубку до рук. Знала, кому подзвонити – Просто відтягувала час, зволікала, складала молитву. Може, є десь, Господи, достойна тебе людина, зряча і не така наївна. Мусить бути серед нас хоч одна така людина. То ти, будь ласка, дай їй до рук найбільшу зброю, яка тільки є на землі, і нехай вона розмаже його по стіні. Він підніс запальничку до конверта з листом «Треба зустрітись, приходь у п'ятницю о дев'ятій годині вечора Моя адреса не змінилась, сподіваюсь, ти її не забув» Вогонь жухнув угору і за хвилю зник разом із папером Він глянув на годинник, 11. Вже через годину ця проклята п'ятниця закінчиться Через довгу годину а нудьга візьметься за нього по-справжньому У перший день вона лише заточує кіхті та обростає шерстю Ця нудьга з манерами вовкулаки Допоки він опиратиметься їй, його дні тягтимуться нестерпно довго Знову клацнула запальничка і дим цигарки поповз до вікна Дорога обіцяла врятувати його, але він їй більше не вірив Жив поки живеться Від одного нападу нудьги до іншого Відступ у минуле Спочатку було все єдине неподільне ніщо Воно просочувалося крізь тебе І ти просочувалася крізь нього Можна було вмерти від цієї цілісності І неперервності Але для того, щоб вмерти Треба було спочатку народитися Ти наквапилася Хоча якась незрозуміла тривога Разом з рожевим світлом Проникала у твій затишний всесвіт Збурювала хвилі у безмежному океані спокою І змушувала тебе боротися за твій мирний світ Усіма доступними тобі на той час способами Та одного разу гігантська чорна тінь Накрила твою неозору галактику і ти відчула, як ця галактика стискається, маліє, змикається довкола тебе і запрагла перетворитися знову в зиготу, течу твого Всесвіту, перед історією твого буття, де не існувало ні страху, ні блаженства. Ти тоді не знала, що твого тата забрали на операцію, а маму у пологове відділення – із загрозою зриву вагітності. Але ти вціліла, і надійшов день і час, коли нескінченні простори твоєї світобудови стали для тебе затісними, і ти вирішила подивитися, що ж є за межею безмежжя. А може, тобі просто набридла твоя лагідна в'язниця? Ти народилася легко і майже не завдавши мамі болю, ніби якимось двадцятим відчуттям здогадалася, що зараз мамі не до тебе, що вона хоче якомога швидше повернутися до лікарні, де лежав у той час твій тато, і звідки ти її силоміць забрала, вимагаючи, щоб тебе випустили на волю. Коли тобі показали цю волю, ти закричала. Тебе майже одразу перевели на штучне вигодовування, бо у мами не було часу доглядати тебе, Добре харчуватись, а тим більше Годувати тебе по годинах Вона лишала тебе на сусідку-семикласницю І бігла до невідомого тобі хворого чоловіка Нічого цього ти не знала і знати не хотіла А хотіла ти молока, сухих пелюшок Про памперси тоді й не чули І щоб біля тебе була твоя мама А мами частіше не було І ти від неї потроху Відвикала, хоча протестувала всіма можливими на той час способами Аж якось, в особливо неприємний для тебе день Коли ти тягнулася і ніяк не могла дотягтися до червоної цяцьки А одержавши її, виявила, що вона холодна і тверда, Хоча тобі хотілося чогось теплого і м'якого І сусідка-самикласниця ніяк не могла зрозуміти Чому ти заходишся від плачу Цю катастрофічну мить, щось незрозуміло, могутнє і надзвичайно ніжне, одним махом вийняло тебе з колиски і притулило до себе. Ця ніжність занурила тебе у призабутий океан спокою. Ця могутність вселила в тобі впевненість, що ніякі чорні тіні більше до тебе не наблизяться, і ти одразу припинила верещати і солодко заснула на незнайомих, але таких рідних руках. Відтоді для тебе почався рай Відколи тато вперше взяв тебе на руки Згодом рай почав набувати певних рис І ти тільки тим і займалася Що без перестанку пробувала його на смак Найбільше тобі подобалося смакувати нові слова Одні з них нагадували цукерки Інші яблука, ще інші Ну, зовсім не смачну манку. Одне слово, ти на хвильку не змовкала, і всі, хто необачно траплявся тобі на шляху, ставали жертвами твоїх довгих непороках зрілих просторікувань.